Otce, Sine i Svetoga Duha. Nekad, braći i sestre, dok je riječ Božija i ličnost otkrevenog Boga bila bliža srcima naših svetih predaka, svetih mučenika, I sama sveta liturgija je lakše služena. Kažemo služena, mislim ovakše prijimana, ovakše doživljava. Danas, nažalost, nije tako. Ne mislimo na to da se liturgija više ne služi kako se nekad služila ili da je Bog počeo da se povlače iz nje, da Kapacitet crkve troše, pa da više nema snage da crkva iznemoga. Nije to, nego da nismo dobro pripremljeni za učestvovanje u svetoj liturgiji. Nisi se toliko na neki sistematski način pripremanja, mada i on vrlo važno kroz kateheze, kroz poluke, kroz propovjedi, kroz učenje. I to je dobro kad se može, ali bilo je dana kad se nije mogu. Što ne znači da učenje nije moglo i u tim vremenima da se primi. To su ona prva vremena, vrlo teška. Ponekad ih se sjetimo kad moramo, a to su dani kad svalimo svete učitelje naše rane crpe, prije svega apostole, pa njihove naslednike, kad se crkva rađala i danas mi bili toga svesni ili ne na krvi Božoj i na krvi ljudi Božih svetih mučenika i služenje svetoj liturgiji možemo samo da prepostavljamo na žalost mnogo smo se udaljili od Teme mnogi su na stvari privukli na žalost skoro da izgubismo orijentaciju, ali ipak ima nadje se nalazimo u crke pravoslavnoj, pa se nadamo da će Duh Sveti naći način da nas ipak privede onom glavnom i da nas privede srcem onome ko je tu crkvi i ko nam se kroz liturgiju, liturgiju nudi i ko nam srce priziva na opštenje. A... Ima u svetim služevnicima, molitvenicima koje koriste svešnje služitelji, evo i mi jutro po blagoslovu crkve i blagoslovu Bože imamo tu veliku privilegiju da na današnji dan ovako divan i sunčan služimo svetu liturgiju, to treba prepoznati kao veliki blagoslov, veliku milost imamo blagoslo da se korisimo tim molitvama koje su koristili i naši sveti preci. I pročitaćemo ćemo onu prvu molitvu, molitvu prvog antifona, je dakle prva molitva kojom narod Boži na čelu sa svojim episkopom ili sveštenikom nada u svakom slučaju na čelu sa episkopom odnosno sa samim Arhijerejom, odnosno prvi među arhijerejima, samim Hristom, idu na pokloničko putovanje, jer u je uvijek pokloničko putovanje neuporedivo uzvišenije od bilo kog drugog putovanja. Jer, kad idemo na poklonička putovanja, ne znači da se odvojiti od zemlje mnogo puta. Mi se zapravo penjući se na vrh Sinaja, vrh Svete Gore i na druge velike duhovne vrhove, nažalost i ne odvajamo od zemlje mislima, željama i osjećanjama. A sve ta liturgija odavde nudi mogućnost da iz mjesta skočimo na nebesa. Prevazilazeći okvir vremena, prevazi lazeći okvire prostora prevazi lazeći okvire logike i svega onog što čovjeka ograničava dok god je odvojen od bezgraničnog bića Božje zato braća i sest treba se truditi naša ujednost, gordost i satana uvijek brz da pomogne ljudskoj gordosti Isprečavljeno su tome i mnogo nam je liturgija tako otišla, koje nismo prepoznali, koje nismo nagazili, koje nismo ocjetili pod sobom kao podršku Božju. Koliko liturgija, nego nadamo se na milost Božju, bi i na sudi i na osudu, koliko puta ne prepozna smo i ne napravimo razliku između liturgije i vremena koje je u njoj iščezava, tanji se i propušta zrake vješnog sunca u odnosu na obično besmisleno vrijeme, utraćeno uzavod, utraćeno naše gledanje sebe u uogledalo. A znamo da je gledanje sebe uogledalo jedna izopačena perspektiva, jedno sužavanje svijesti na sebe palog ružnog nedovršeno, bovesno i gubalo. A liturgija ne traži da gledamo sebe, nego lice Božije. Sjaj i slave očeva. Liturgija, vrati i sestre, nudi mnogo nudi najviše. Čujemo zato i molitvu, koja bi trebala da je svima na, ne toliko koliko u njenoj suštini, jer smo krenuli na pokloničku putovanju, mi očekujemo i da stignemo i predpostavlja se da smo svi krenuli zato što želimo da stignemo. Tako je viturgija, odnosno crkva Božija, crkva pravoslavna, očekuje od nas i želi nam da pomogne da mi, živeći u njoj, znamo kut smo krenuli, da znamo šta i Iako to još uvijek nemamo, Iako to sami ne možemo da ostvarimo, ali makar da imamo proizvoljenje dobro, to jest da znamo što hoćemo. To je ipak mnogo, mnogo, mnogo uzvišenje od onog neznanja. Kad ne znamo li kud smo krenuli, nije smo li pošli smo došli. Čujemo zato u molitvu prvog antifona braćne svesne koja zapravo izražava potrebe oni koji znaju kod su krenuli i kod su došli. I šta hoće? Molitvu koju čita sveštenik, ali neodvojen od naroda. Iako je on može čitati da je narod i ali narod to osjeća. On srcem ide u tom pravcu, on srcem to hoće. Ovdje smo Bogu da se pomognu. Čujemo tu kratku molitvu prvog antifona, braći sestri. To je dok prva molitva posle glavosloveno carstvo. Cijelj glavosloveno carstvo. Posle glavosloveno carstvo, dok džakon čita ljektenije, sve što im čita prvu molitvu. Ona se ne čuje, ali je mnogo važnost. Povete Ko, kakve sadržaj te molitve. Obraća se svešteni u ime naroda samome Bogu. Nema nikakvih posrednika obraća i svešteni. Ni ovih, ni oni. Govorimo, jevo jutro se. Obraćamo se direktno Bogu. Pomoć možemo da tražimo od ljudi, ali danas smo ovdje. Direkno Bogu da se obratimo. Pogajte se kakvim prozbam. Kažem Gospode Bože naš. Tvoje je moć nedoseža и слово не схвативо милост i и цовику любле не изказу ти со вродику по своме милосердју квол доведай на нас и на овој свети храм и покажи на нама и на овима који се с tvoju bogatu milost i dobrotu. I onda se završava vozglasom, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje oci i sinu i svetom i duhu sada i uvijek u vijeku i u i sestri, kad kaže i pokaži na nam, pogledaj na ovaj sveti hran, prizivamo pažnju Božiju na ovaj sveti hran i na nas mi smogli ovdje sabrani, i tražimo od Gospoda da projavi, da pokaže na nama bogatu milost i dobrotu. Vidite, mi smo ovdje došli i tražimo i očekujemo. A kako će se projaviti ta milost? Neizmjerna i dobrota neizreciva. Upravo kroz svete daru. Kroz Svete Davo. Kroz Sveto tijelo i Svetu krv. To je mnogo važno da naglasimo. Zašto? Zato što veće dobrote i veće izraze milosti i sile milosti ne može biti od Svetih tajnih, odnosno od tajnih tijela i krva. I odmah nas vrati se sve crkva, kao ovo sunce obasjava je dovodi do jedne jedetakst da ako mi ne razumije milos Božju i na izretcu u milos i na svedo dobrotu, na izrazu dobrotu upravo svetoj i tvrdi u svetim darovima, mi se onda navazimo na pogrešnom putu. Mi smo onda sve promašili. što je najgore Tako ćemo i sutra biti na miturgiji, tako ćemo biti na nareboj i opet i to će postati jedna opasna i zla navika. I stalno ćemo da se pitamo kad će više gospod da se smiluje na nas, kad će da nam pomogao, kad će da nam da ovo, kad će da nam da ono, kad će da nam da ovoga, kad će da nam da onoga a ne primjećujemo da nam svo vrijeme daje neizrazive darove, neizrećivu milost. Upravo kroz svetu liturgiju svojim svetim tijelom i svojim svetom krvom. Ako sveto svetu i svetu krv, vrati i sestre, otkriva nam se ljubav očer, duhom svetim. U ovom svetom ilinđelu drugom koje smo počitali, Čuli smo kako sin Boži, u ovog osoča, močno i tiho otkriva istinu u običu Boži. Gdje govori, ko mrazi mene i Otca mojega mrazi. A onda poslije govori, kako će ni poslati, ko će poslati od Otca Duha Svetog, koji od Otca ishodi. Kaže, On će vas uvesti u svu istinu. On će svjedočiti za mene, On će svjedočiti i kroz vas. Čuli smo i svetog apustova Pavla, kako za gospoda našeg Isusa Hrista, govori da je obvić je bića očevog. Dakle, u svetim tajnama tijele i krvi na nas se bo otkrivi, otvara. Kao kad se otvorila neka riznica Sa pogromnim bogatstvom, raznim dragim kamenom, ili možda nekom konkretnom i važećom valutom, u ogromnim snopovima, svežnima, najvećih novčanica. Mi bismo to doživjeli kao snop svjetlosti, u tome bismo vidjeli neko bogatstvo, da vidimo ispred sebe i ponuđeno nekoliko miliona, ...dolara ili evra... ...odmah bi srce zaigralo... ...oskočilo... ...nema šanse da ne bismo osjetili... ...potred srca... ...i sva naša razmišljanja... ...naša volja... ...misli... ...osećanja... ...prolazila bi kasnije... ...upravo kroz turizmicu... ...a za nije da? ...dobijemo... ...malo veću sumu novca čitalo naše biće se od tog trenutka mijenja. Zašto? Zato što u, u sutrašnji dan i mislimo je svećanjim i vodom ide upravo u, u sumu na ovicu. Tugačije se obitvujemo, tugačije planiramo, mislimo. A ovdje, brađe i sves, otvara nam se ne riznice koju lopov može da ukrate, koju rđe može da razbije, koju molest može da pojedete. Otvara nam se riznica Božija. otvara nam se biće Božije. Iz koje ishodi šta? Ajde da vidimo nekoga od vas. Neka kaže šta ishodi. Ajde kažete slovo, nemojte se bojiti. Duh sveta. Bogu da božem. To je najveća vrijednost, braći i sve. Blagodat Božja, pazite. Kad kažemo blagodat Božja, mi vrlo često, ovako, paratamo sa tim pojmom. I blagodat Božja, braći i sve, to je, sve reće nedelje, svojimo velikog tajnovica, koji je čitavog svog života, svo svoje biće posvetio, to je te. Blagodat Božja, nestvorena energija Božja lagudar Božja koja isijava iz riznica bića Božjeg i obasjava hrišćana. Napaja im srca i čini ih bogati. Pri tome, to bogatstvo je neprolazno, netrugležno, besmrtno. Upravo u svetoj liturgiji, braći i sestre, te riznice se otvaraju. Samo je važno, moramo se pripremiti, zato je važna priprema za svetu liturgiju. Utvoriti srce, prepoznati milost, božnje. Nema poslije liturgije, braći i sestre, nemam, hvali, sve je Bog dao. Zato je mnogo važno i zato kaže ureći da je liturgija dvosjekla i mač. To može čovjek da uđe, može i žestoko da se povrijete odnosno da se povredi onda kad je izlaz, kako izlaz. Sa svakim molitvicem izvozimo sa kakvim raspoloženjem srce izvozimo sa svetih vitovija. Jesmo mi volestvesni gde smo bili što se otvorili. Posebno ako smo se tog dana sjedinili sa Bogom, primiliše njegovo sveto telo i njegovu svetu krv. Ali zbog zakrčenja naših krvnih sudova Zbog te plitkosti, maloumnosti, mi to uopšte ne, ne osjećamo. Mi kao da ne želimo blagodati da primamo, mi želimo nešto drugo od Boga. To drugo, braćaj se, a ovo prvo ne prepoznamo, ne ispoštujemo, nikad dobiti neće. I ono nikad neće nasetiti naše srce. Srce može da naseti samo blagod od Bože. Da jeste tako, svjedoči nam i ličnost svetoga velikog mušnika Teodora Tirov, koga danas slavi, Teodorova Sabota. On je, bratje i sese, vojnik posvjedočio da to može tako. On je znao šta traži od Boga. Iako je bio vojnik, on je znao šta je najvažnije, šta je najveće bogatstvo. I kad je došlo da se provjerava srce ne samo njegovom, nego i mnogih drugih hrišćana, a možda će braći i sveca, ne možda, nego sigurno doći da provjera i na nas. Da provjeri gospod posle određenog perioda, gdje je naše srce, Što mi hoće, da naše srce, šta je za nas bogatstvo. Sveti veliko mučnik Teodor to jasno projavio. Ispovjedujući svoju vjeru u Boga i otvorujući bogatu riznicu Svoga srca, srce koje je ljubilo gospodana i bilo spremno da i krv prolije za njeg. I neka samo to, nego je tu ljubav projavio i posve svoje končine, posve svog sradanja, a znamo i žitije da mu se sam Bog javlja u tamnici sa svetim angelom nego tu ljubav je projavio i kasnije prema crkvi Božjom. Jer sveti mučenici, braćo i sese, imaju veliku ljubav prema crkvi. Zašto? Zato što ih je duk Sveti naučio da je crkva tijelo Hristova. Oni ne prave razliku između crkve i Hrista. Oni Duhom Svetim vide to jedinstvo. I zbog toga na današnji dan crkva nas podsjeća, Na Teodorovu subotu, na tu veliku ljubav čovjeka prema Bogu i prema bližnjem, što je i zapoje s koje je projavio u one dane kad je odstupnik car Julijan htio naš da oskrnavio našu broću i sese Hrišćane, pomiješavši namirnice na tržnici s idolskom krvu i ste zavisni i otpadničnih. I do toga bi i došlo da se ljubav nije pokrenula, ljubav svetog velikom Teodora i objavila nadležnom arhijereju. I to tamo kaže u Sinexaru da mu se javio ne u snu, nego na javu i da mu je rekao i otkrio što se sprema i dao predlog kako da se izbjegne ta zamka. I isto je bilo vrijeme posta i predložio da se kuva bolje na pšenice i njome da se utješe hrišćan. I tako je i bilo. Zato je crkva duhom svetim zapamtila taj događaj. I evo ga daje svima nama danas u noci pravoslavne crkve svi se sjećamo te ljubavi svetog Teodora, veliku mučenika prema Bogu i prema bližnjima. Treba da znamo, braće i sese, da nas mučenici i danas ljube I danas brinu nam nam i danas nam pomažu i brinu da ne pojedemo nešto što je pomiješano sa idolskom krvom. A sa idolskom krvom je danas mnogo šta pomiješano i zamiješano. Zato je mnogo važno da pratimo svete mučenike. Ne mora svete ljavikom mučenik Teodor svake godine da se javlja i da kaže da treba postiti. Svake godine se javlja i da treba da govori šta treba, šta ne treba raditi. On je na taj način mnogo što rekao, broći i sestre, onome kojima oči da vidi i uši da čuje. Pa i nama govori da ne treba jesti ništa što nije crkvom blagosloveno. Ne samo tijelesnu hranu, nego i umnu hranu, ne djevati nikakva učenja, koja su zamiješana sa jeretičkim umovanjem i satanističkim zamkama. Razna sektaška i druga magijska i razna okukna učenja. Da se ništa od toga ne dira i ne jede. Čak i više to nego tjelesna hrana koja je za zaprvila. I govori da jedem ono što je Bogom blagosloveno, Što je Bog sve što, što je Bog otkrije. U krajnjem, govori nam da se treba pričašćivati tijelom krvom. Jer sve drugo, broći sest, ako ne primamo tijelu i krv, jeste zamiješano. Samo tijelu i krv nemaju grijeha. Samo je Bog bez grijeha. Sve ostalo je ranjeno, broći sest, manje ili više što nam se nudi danas. Samo Bog i Boži angeli i Boži svetitelji i presveta vladičica naša Bogorodice, samo crkva Božja, crkva sveta, apostolska, pravoslavna, ima silu, ima svetost, ima punoću istine bez ikakvih primijesa o laži. Evo baš u ovom Evanđelju, gospod Fino kaže o duhu svetomu. Da ishodi od oca. Onda su, slobodno mislojeći, mudraci, počeli da ispravljaju gospodu. Pada i nije tako nego da duh sveti i od oca isu, i od sini ishodi. A nije tako rekao sin. Dakle, zamiješano je ljudski modrovanje. I to, kao tako, ne treba jesti. Jer ga Bog nije zamijesio. I sveti virkomućnik Teodob svojom krvlju, svojim istino ljubljem, i nas poziva da se držimo istine, da se držimo jedinog istinitog Boga, da se držimo istinitog učenja naše svete, apostolskih pravoslavne crkve, i ona će nas svojom silom, svojom istinom, svojom blagodaću opasjati i obogatiti. I kao bogate, sjedinjene sa Bogom uvesti u carstvo, svjetlosti u carstvo oca i sin i svatoga duha i slava vjehova Amin